І ніхто тобі не боронить молитися, а друге – добрі землі і займанщини. Скільки оком сягнеш? Жидів теж у нас нема. А цариця як? Чи буде за нас заступатися? Старшині кривдити не дасть?» – допитували недовірливо Лівебережця. «А як же? Сама закликає, та ще б не заступалася. Не дарма ж і звуть її матінкою». А що ж, брати панове, звернувся старший до своїх односельців. Хоч і як нам шкода рідні гнізда залишати, та коли розвелося там пекло, то що ж нам, без кінця терпіти, бути лядським бидлом? Перейдемо туди під охорону православної цариці, під її ласкаву руку. Не інакше, як туди до своїх, немає другої нам дороги, дружно обізвалися всі. Ви подавайтеся зі мною, радив слобожанин, та виберіть, облюбуйте землю, а потім і рушайте з Богом. Правда, що з Богом, зауважив старший, без нього не проберемося й до Дніпра. Скрізь розстала насторожа і переселенців та втікачів ловлять і б'ють, як собак. Цей час пролунав з високої дзвіниці удар дзвона. Густий, низький звук застогнав у повітрі тремтливим гудінням і полинув перекатами в Синяву за Дніпрянських борів. Одразу примокли всі прочани, повставали й побожно почали хреститися. За першим ударом дзвона пролунав другий, третій. Влаговістили надостойно. Тим часом з нижніх печер піднімалася нескінченими дерев'яними сходами на гору до лаври нова юрба богомольців. Попереду йшов у багатому блискучому в запорозькому вбранні ставний кремезний козак середнього віку. При квітучому здоров'ї обличчя козакове не вражало красою, але хто хоч раз бачив ці сповнені енергії життя риси, ці полум'яні і скристі очі, цей орлиний ніс і розмаяні вуса, той ніколи не міг забути їх. І постать, і хода цього значного козака, і всі рухи його виказували ладну силу яка одразу скоряла всяку волю, а погляд його темних очей був такий гострий, що пронизував до найпотаємніших куточків серця і примушував його тривожно битися. При появі цього запорожця по всіх гуртках пробігло помітне пожвавлення. «Залізняк! Полковник Залізняк!» – загомніли по дворищу, і всі попідводилися, щоб глянути на славного запорожця. «Яким вітром?» – спитав запорожця, що проходив повз нього старий козак у шапці з висячим червоним верхом. «Низовим свириде!» – усміхнувся той ледь помітно. «Гай-гай, здається, у вас той вітер затих, а верхній усе дме, північний. Поки не потягне з моря», – моргнув вусом запорожець і пішов далі. Серед інших вискочила наперед і цікава пріся – потягши за собою і парубка, котрого вона звала Петром. «Та куди ти, дзига?» – опирався той. «Залізняк, оно йде, бачиш? Залізняк, січовий полковник, лицар, про якого тато багато розказували». «Ага-ага!» – зацікався й хлопець. «Ох, який же він братик славний! Наче сонце сяє, і жупан на ньому який пишний, мов, на ясновельможному панові!» Залізняк, помітивши гарненьку дівчину, що не відривала від нього погляду, спинився, і на превеликий страх її збентеження заговорив до неї. «Звідки ти, дівчина Люба?» – спитав її ласкаво залізняк. «Видно, не тутешня». Пріся зашарілася й опустила очі. «З лисянки, велможний пане!» – відповів за неї парубок. «З лисянки? Що недалеко від Матроненського монастиря? Так, так, бував не раз там». А батюшка у вас, здається, отець хама? Вони, вони і є, я в них тепер служу. Це добре, а ти, юначе, родичі? Чи, може, просто до серця, кинув лукавий погляд лицар на дівчину. На цей жарт запорожця, ближче з цікавих, що топилися навколо, засміялися, а парубок, гордо вирінявшись, відповів. Я, пане, брат їй рідний. Залізняк подивився на нього пильно. «Мабуть, що й правда. А чиї будете?» «Данила Кушніра, титаре Лисянського. «Данила Кушніра? Знаю. То, що сестра твоя й пригадала мені когось близького». «Так живи ще, старий Данила?» «Хвалити Бога живі!» – насмілилась врешті докинути своє слово і дівчина.